פרק י"ג בשנת שמונה עשרה למלך ירבעם, וימלוך אביה על יהודה. שלוש שנים מלך בירושלים, ושם אמו, מיכיהו ות אוריאל מן גבעה. ומלחמה הייתה בין אביה ובין ירבעם. ויסור אביה את המלחמה בחיל גיבורי מלחמה, ארבע מאות אלף איש בחורו.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 וכהנים משרתים לה' בני אהרון, והלוויים במלאכת. ומקטירים לה' עולות בבוקר בבוקר, ובערב בערב, וקטורת סמים, ומערכת לחם על השולחן הטהור, ומנורת הזהב, ונרותיה לבאר בערב בערב. כי שומרים אנחנו את משמרת ה' אלוהינו, ואתם